Так, наче полум'я битва між ними палала, Сказати б, не залишилося більше Ні сонця, ні місяця в небі. Пітьма така горнула тоді бойовище, Де кращі вої стояли навкруг Убитого сина Менойта. Інші ж трояни та всі в наголінниках мідних ахеї билися вільно під небом, ясним навкруги, промінило сонячне сяйво ніде не видно було ні хмарини, ні над полями, ні в горах, і з перепочинками бились. Стоячи одаль одні проти одних, Здаля уникали стогнучих стріл, А хто посередині був, Ті од битви і пітьми терпіли, І гинули там однещадної міді, Вої найкращі. Тим часом двоє мужів войовничих Славні брати Фрасімет з Антілохом, Ще навіть не чули, Що бездоганний Патрокул загинув. Обидва вважали, що він живий і троянами б'ється у лавах передніх, щоб від загибелі й відступу воїв своїх врятувати. Здалеку бились вони, як наказував батько їх Нестор, ще їх убій, виряджаючи від кораблів чорнобоких. Так цілий день вирувала між ними страшна колотнеча звади великої втома нестерпна і під безупинний воєм весь час і очі й гомілки, і руки, і коліна, і ступні зісподу всім заливали, що бились над мертвим, другом шляхів бойових швидкого онука Еака. Так наче шкуру велику з бика наповнену жиром Людям своїм доручає господар, як слід розтягнути, ті ж ухопившись за неї, і ставши навкруг на всі боки, тягнуть її, і з неї вологість виходить із жиром, поки від спільних зусиль поволі розтягнеться шкура. Так же туди й сюди, на малому просторі тягнули тіло ті й другі. Трояни його затягнуть сподівались, до Іліона твердині високої вої жахейські до кораблів глибодонних. Страшна колотнеча точилась круг його тіла, ні войовничий арей, ні Афіна бою того б не картали, хоча б на бійців і гнівились. Так того дня обтяжливий. Труд для людей і для коней Зевс розпростер над Патроклом. Тим часом Ахіл богосвітлий досі ще навіть не знав про Патроклову смертну загибель, бо аж під муром троянським точилася битва далеко від кораблів бистрохідних. Не смерті, бо він сподівався друга свого, а думав – той дійде до брами міської і вернеться цілий здоровий. Не сподівався й того він, що Іліон чи без нього, чи й з ним міг Патроку зруйнувати. На самоті про це часто від матері чув він своєї, що сповіщала про задуми Зевса Великого Потай. Та про нещастя, що сталося, нічого йому не сказала мати, і що має загинуть товариш його найлюбіший. Ті ж надполеглим, підносячи ратищ загострених безліч, в сутичках безперестанних, один проти одного бились. Дехто в той час виголошував з збройних ахеїв «Друзі, не буде нам слави!» якби ми від ціль повернулись до кораблів глибодонних. Нехай тут усіх нас поглине чорна земля. Для нас це краще було б набагато, ніж цього мужа в покірникам коней троянам дозволить в місто своє волокти і цим славу для себе здобути. Те, хто із троян, душею могутніх викрикував гучно – «Друзі, якщо нам судьба біля цього загинути мужа, разумо тут, той тоді, хай із бою ніхто не тікає!»